مقابله څنګه ورسه وو مقابله څنګه ورسه وو دې مقابله لپاره کومه لارې شارې اختیار نه لسه به یوانی فټوک مقابله نه کیږي په ټوک خو به تاسو هغه سره هیڅ ته ټوپه کې پلاس کې به څنګه کارتنه هغه به پیووله خپل رچ بوسته کې نه سره هغه به وووله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 او پرخودلم حرامونه را تدبیر فکاره کار کاول فکاره تبهد مكتب ولا تبهد مكتب ران نه کی تبهد مكتب خپل کی تبهد معلم تحديد نه کی تبهد معلم تشویق کی خپل کی تبهد مكتب لمن ز یونس تبهد مكتب تاثیر گذاری وکي ځکه دا اخو ټربا چې اندې د تورونه دي د تورې رونې دي د دې یو پلار ملایشه د یو پلار پولیس د یو پلار ورګه ده ورته کده ورته دا بچی خو به دا اخو به ګنا دي دا اخو خلک دي قدم مکتب تور پرې هم درنه پرې دي کوي او قدم مکتب تورانه وي نو خو خپل ولد شې ورانه وي خپل آبادی خپل کور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 کدی اسلامی نظام مانا داوی چې تد یوازې یواز او یواز هر مكتب ته یو ختکره مسلمان عالم پیدا کی یواز دی ریاضی دي مسلمان عالم پیدا چې خپل اسلام پووی خو مسلمان او هر مكتب یواز یو يو عالم متدی ټول مکاتب خپل نظر دی ریاضی عالم ور شي هر مكتب یو عالم لري نه لري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 څو <شوزجاري> ځګرې کتاب غدرسره واخله، ثاني یو د سیرت کتاب درسره واخله، شدا د اخلاص د تاریخ کتاب درسره واخله، شدا د اخلاص کې د د توتيو د شصفه باره کې چې شو بیا غدرسره واخله، بیا ور زیات د قران کریم د یو سورۃ تفسیر درسره واخله، د سورۃ د سورۃ توبہ د سورۃ احزاب د سورۃ بقره د سورۃ مایدې تفسیر یو کال ته ودیو سورۃ تفسیر زکه کنه علم فزان کې फायदा کړه دعوت وکړه د دښمن په وضعیت او د دښمن په تګلار او د دښمن په پا... په توتیو باندې خبره خلګور باندې خبره دا استعداد په ځان کې پیدا ک چې سبات د ټوټ پکې د استعمالوم شي سبات د ټوټ پکې د مندرو مہراب کې امام او خطیب شي دا ځان کې د صلاحیت او استعداد پیدا ک چې سباته مامور کېږي سباته ولسوال کېږي سباته ترافیکي کېږي سباته دکاندار کېږي سباته ریس کې مدل کېږي سبا ته ته تجریر کېږي اسلامي طرریفه خو د دژون ده او خلکو سره د تع لدي اس نه شي بیا د تا ملیشه جوړ شيور د طالبانو په وخت راغانو او و نه بل و کار مخې للو بیا مې خپله کتابخواان د کتابونه م وره سره ککتتابونه م ټول په پېگانو کېبار کړي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 دا د چابي خاوند څوک ده لکم زې دراوړې چیرته وړې شخصي دي دولتي دي څه شي دي دا تله چانه وخت اجازه ده له سانه واسطه پښتنه دي وکوه چې سبا بخود وخت اړیکې نه ولې واخدي حاضر دې بازار کې وای څه دا خبرې مکه بس یو ما را به سره وخت اوت له جانو په دوله لا کېده چې را اوتنه نه بنه زې شوې څه سړې مې کومه باندې او خلګو اني ولدا درسولو پینځو قسم راني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 څ څابه ورته نه اوسم سره جوړ و دې نن مطالعه وکړه دې نن ملاسره کینہ دې نن تفسیر وکړه دې نن سیرت وکړه دې نن حدیث وکړه دې نن تاریخ وکړه دې نن ریاضیز وکړه دې نن ټولنیات وکړه دې نن ساينس وکړه دې نن کمپیوټر وکړه نو څ سبته بیا دا کمپیوټر په نصاب کې شامل وی بي کمپیوټر خنونه گزارنه کی ها نکې کی کنه نو کله تا کمپیوټر زده خو ته دې کمپیوټر استاد شي مکتب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 ور الچراش لا اول ور توای شزهو مسیهی شو یمن ترت خدای له مو وطن کې به ژوند په خطر کې وو ز مسیهیت معنی لا معنی نه یی بس وای ما معنی نه لای شي یده دې پرې چا دې قبول شي د خلکو په تخت کې کته تختین طالانه کې پرې دېم طالانه الایو په دې کې د اصلاح کې پتا کې د اصلاح توان من دی وی پتا کې پووه هوی پتا کې دا استعداد چې ته د شي تاتقوه <تصفيق> بیا نویونه به ضرورت او دغه په خلاف د ټوپک سملاول به بیان روایت نبي به تدای اصلاح کوي په څه شي په دغه پوڅو موضوع خو ولا کوي اصلاح کی چې ته په ټول کال کې یو کتاب د ځان سره نګرې بل څه کولو کې تای کتابونه ویل او هغه چې درس اوسه درس اوسه په اورز کې مطالعه کوي او په اورز کې سلېونیم سل وبسایټونه وګوري سوچ یې بیا د کړې دي نو هغه به د تفقق نه په منځه راو په اگه تخوه و بیاده تا جنگی داری و زیر رنگ و الارده اگه برناد دلیل غالی تاسر و بیاده دلیل یونه از سوک بر ساره سوک بانی کنو فکر پتبر نماته اگه فکر په نماته اگه فکر پتبر نماته اگه دخمن ترا ده مقابلی یا ده دخمن ده مقابلی ده تداوم ضرورت هغه ده چګوري پرون روسان راغلی مخترغه مخي را را را انګريزان راغلی خلکو دا فکر چې چانګري لا نور دیتی افغانانه وطن آزاد شو خاص خیر او خیرات و لا اغه زيني لا جوړ شي چې بصیر اغه چې روسان په خلاص دي قرباني بازار تود شو تر 2 ملیون انسانانو کا کری خاري شو هجرتونه قرباني او ټول هوا په کنواله بدل شو روسان نړ نو ګامینه چې زه نور بازادی جنت بشي افغانستان زالوسان لا ته نه وشه داخلي تنظيمي جنگونه شروع شو روسانو کلی وران کړو دي خارون وران کړل زه څنګه جوړ نه وکم بیا چې هغه لاړ بیا په امریکایان را اوت امریکایان په تخت دي نو دا مغنه چې دا بس د اخرینه تک شو نه دښې نور بازادی ما یو بچ دا را ته پلار مریککانان چلا شو بیا چوک راځي نو دا من شرهمون خو پرېدي نه په کراره خ مخه ی څوک به راي خو پوختتنه دا چې او نوبتې کوم ده چاول به دا را ې که به دا کمیو برازی به راي <تصفيق> دو چېلا شي بی چې چوک را یعنی یاعنی راته خو سته خام دغهې خو نه پرېدي خو چې راځي چوک نو خا چې او پریددي دی نه نو بیا د ده مقابلې دی تهدا ضرورت پېخېږي دا مقابله به وک څنګه د دی د پااره به د نووي نسل د جوړولوسهته بیرونه سا دغه خپل افکار عقاید، نظریات، تاریخ به خوندي کوي چنګه د را نسل د پااره که پروون نیم جااهد نهي روساه په خلاف ممان نهې مغمن ی که نه د موغ یو که نهامکان <تصفيق> اوله رال یو چا یو شل تهغون او یو نیم بایدته د ما يابده.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 سعيد روا على الموت هذا ما يرور gy comen disciple? самые الأطباء نعم هذا يمكنكم لو كان sellنا ولي كل سآلة من المواطف عن الم Access ف الصحب يريد أن يرونه الله يريد ح Fleisch pic لا ي לוниц люб institute هذا فابد لا يوجد conclusion كل سآلة ولهذا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 د دې لپاره کتاب ته ضرورت دی د دې لپاره خپل اولادونو ته د کیسو کولو ضرورت دی چې دا هر کس د ورځي او د ايام لې دله شپې د شمع شمانو باندې منفي تاثیر نه کوي د شپې خپل بچانه ته کوي صحابه کرامو باندې خپل زمانو ته خپل اولادونو ته چې کله استادان نیول دوی خو په جګړو کې په په غزواتو او په دې کې مصروف وو مګر به د اولادونو د تربیې لپاره چې څو ګسال نیو د برتویل شي د اصحابو د پیغمبرانو دي اصحابانو قصې ورده او د رسول الله صلی الله علیه د غزوات قصې ویني بچنه د چې په په دې باندې ځکه مردانګي پیدا کیږي شجاعت پیدا کیږي تاسو واش په خپل ته یو د اسې د نوم او د توره چې قصې په تایه د تا کومه لګري سره پیښه شوه ده ته دا ورته ووکه سبا ته ګور دی ګو ما شي کاکا کاکا کی ما او بالکل همت به پیدا کی. طبيعتا طبيعتا یو ځان نه یو چړې ته ورخه ورته. اې دې تمرین حالت سبا ته وګورې چې درکړین سلوک نه مشومان مغزې پروتو زیاخې مغزې ملخونه وي. نجونه به مغزې تمرین یلکان خلاص کې. لیدل به وي. چې دې هدي چړې په کور کې لیدلی شي. هغه بند شي سېړې نو به دې خپل مغز نه اخته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 مووالځغو په پرون ویلي چې و سربازه یاره خيزه په مرچل باندې فنن درې ډیونه دی مومی مطبوعاتونه دی مومی وضعیت نه تاثر اخیسته غو نن وی و طالبګران افام کاه کابل باندې پرون دوی با ویلي و سربازه یاره خيزه په مرچل نو ګوري د پخپل کوشش کوي چې خپل مفاهیم خلق ذوره سي خپل نسل زهوري من غوا هم باید خپل نسل دروزهلو لپاره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 په دې پوښ کې چې راځي موږ د اخلاف فساد د مرحله نه <تسجن> وته یعنی د نورتي هي جوړه او بس لکه شډل شو اې دا بریټونه راغلي ګیره شډل شډل راغلي دا نر غونډه ولز درکو په چکه ورته کې ورته زوی له شوري تمرین <تسجن> وکوه لاشتي جهاد تمرین یې ورې وکوه سره یوځبه کی زده جنگ د درې ورته تمرین سره په دې کې مردانګي پېدایش دې کې سریتوب پېدایش دې زوړني احساس وکي ترڅو به دنجونو سره وسی څپلوارو وروڼه تشويخ ته سلاشي جبيته په یو ځخه په لاره سره د وکچ څون په یو کتاب کې په کې نزدکې په غربي کې یو مقوله ده وای علم سنه یو سفر یو علم باندې ده په یو سفر کې څون حاصلې ده یو کل علم خپل اولاونه خپل لروونه خپل خپل واندي خوبان ګر ته ت کوي مرگ په دی ډ ک نه را مرگ الله تعالی کله دا به را ځي په خپله نیته تااسې هر یو په جنکې براخ ئ او دا چې مرگ په نیته باه را ځي مرک په جنکې نه را ځي دون یاېجنګونو کې داخلې او را سران ند ګر دی نو دی مقابلې دته داون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 او هم چشمه یته دته ما پریده د پلانې داسټه د مان نشته د پلانې خپل په کور کې قالین نه دی مونږه پلاستیکی سترنځې ده مفید مو کوم ځای وینم خو یع الله تعالی را بندرو مو مونږ هم دا شیان کولای شو څه تشل ډیر در قالین نه هم دا شیان ډیر به یو میاجبه چلیږي اخرت په دی الله خږي الله بدرته جنه قالینې درک الله بدرته جنه فرشونه درته درک خېږي وروزه ورونه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 چې خبری نه د مې مسائل سر زو کوم پایدار سره وایي کوم د دې رقم ذکر وی خو نه فترجمه کې وپند نن په فلاني صورت کې دا ووي لیکن تاسو به سودا شي ورسره اقتصادي بوجبم کم شي د رواجو نه د د د تکلیفنه بخلاص شي اولادونه هم چې جګه ته ځب سرمباره بنو هي چې جو بڅنه وي نو زوې مې فاتحه زو ورغله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 جاری پات کېږي مدا فکر کاوه چې باندې درس پوره کړښمه او د دریم ضرورت باندې تاسو وایلی shame خو دا ښکاری درس ډېر وږ څو نو د دریم ضرورت به بل ورځ ته پریږدم نن درس باندې صاحب باندې بس ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ما <coughs> وایم <coughs>